Tarevel menjadi, ahmed menjadi, akan buat keputusan kehidaya semua akan nampak di mana ada menama kejayaan dalam iman ada kejayaan dalam tadbir Allah akan tunjuk apa amalan yang mana dengan itu Allah akan suka Allah ila Kita akan tanya perintah Allah. Ibu, ibu, polis juga ya. ini. Madam, dalam setiap negara, setiap tempat, setiap kadar, kita akan tengok perintah Allah. Tengok macam mana Nabi tunaikan perintah Allah. Ya. manusia itu ada. Lah. ucaplah lailaha illallah. tabiar berjaya. bagaimana dia? ada alasan ke. Allah telah permudahkan Dibu, undur -undur. tanya ulama. apa perintah Allah? mana nabi tunai kan. zaman Jadikan kita orang yang tunaikan perintah Allah. kembali kepada jalan ya, yang, yang kamu nah. suka la ilaha illallah kul kami taufik untuk amal untuk kendak kamu banyak doa menanya bagaimana pasal Jadikan kita untuk satu rumah Allah hantar kita untuk semua manusia Seluruh alam Dalam setiap kerja kita Setiap keadaan Setiap tempat Tengok kehendak Allah Dan tengok dan Dengan cara Rasulullah Danlahkanlah Akan bagi kejayaan Di dunia dan akhirat amal ikut sunah Nabi cara Nabi Allah sangat suka. Dulu zaman Nabi dia ada bagi kejayaan dunia dan perkara yang begitu sukar. Dia betah. orang, kanak-kanak keluar ini belajar Bismillahirrahmanirrahim. rahman ikan ikan dalam laut akan doa untuk keampunan dia. itulah bedikan mudah urusan kita. Bila देखो. Ya Allah. Siapa sini? apakah kamu izinkan dia? Pada masa ini, sebenar kami dengan itu dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mahu ada belas kasihan kepada semua manusia di seluruh alam, mahu bersimpati dengan mereka. hari. Yang mana kita dalam masjid Allah akan jadikan kita tetamu dia. Kita sudah jadi tetamu Allah. orang. Dia pergi. Dia dari saw dan mudrah Allah akan bagi syafaat. jadikan semua orang orang kita menangi ya, ya Allah setiap saat detik ya jadikanlah kami orang yang ini amalkan hendak memuji di mana kamu telah ambil kerja daripada Nabi Nabi Bagaimana kamu telah ambil kerja daripada sahabat? Janganlah, terimalah kami untuk kerja itu. Karena hati kami dan hati mereka kepada Zat kamu, kembangkanlah cinta, cinta kepada kamu, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penuhkan hati kami setiap tahun kepada. Bagi kami jasbah untuk sentiasa dapat untuk menghampiri kamu. nur wala. Allah itu. Jadi atap dan waktu kita Dan juga ambil dengan hidup dengan jadikan, dengan faham kerja Nabi sebesar kita. Bantuan Allah mengikut tanggungjawab yang kita ambil. Allah palingkanlah semua hati kepada zat kamu. Azimkanlah, bagilah hidayah kepada semua, semua Janganlah jauhkan siapapun manusia daripada hidayah-Mu. Sorangan. Semua, semua yang ada di sini, terkena dua Doa setiap orang ada untuk semua manusia semula. Bisa.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 oren telah beriman datang itu ikut Allah. dan Allah sahaja. sekali. Dia rasa bahawa Allah lah yang buat segala-galanya selain daripada Allah tak boleh buat apa-apa. Semua hati kepada Zat kamu Penuhkanlah cinta kepada Allah Cinta kepada kamu Hai Karim Hai Karim Wahai Karim Kamulah Karim Karim o'ki Karim Ya Allah Ya Allah Ya Allah kamu telah penyelibar kurnia kamu Kamu telah jadikan kerja Nabi sebagai kerja kami Dengan belas kesian kamu Satu atas Satu bawah Kalau mereka buat lubang Air masuk Semua akan mati Dia kena tahan mereka Kena halang mereka Macam itu juga dalam kerja kita Kena ajak semua orang Kepada Allah Jangan tinggalkan siapa pun Nangis Doa. Ya Allah, semua itu, itu juga tidak. Maksudnya adalah hati semua manusia. Jadi, oh. semua hati manusia itu. Jalan dua antar dua jadi kamu. Kau. Paling hati manusia. Ibu jemur, kau bekerja ni, dan umur ramah itu adalah selainnya. Demikian, keluar dari Islam. Ya Allah maafkanlah kami mereka kembalikanlah kepada kami <tong> kamu lah ki <karimohki> karim <tong> Katalah ilahi dalam Muhammad Al-Fatihah Belajar-belajar kata Benar Tengah. aku aku Tidak ada ilah melainkan aku Hai malaikat kamu tertip Ampunkan semua dosa-dosa mereka Dulu dan akan datang Dalam setiap Kerja, setiap keadaan. Tapi hukuku berketiadaan. Jadi kala kami menunaikan perintah kamu, belas kasihan kamu yang terhadap ini, terhadap kita peluh, terhadap kita peluhnya, mana yang dapat berdebat, insya Allah insya Tuhan. Dalam mereka yang sedang menuju kepada kem lain boleh ke? Ya dengan kehendak kamu lah berikan akan paling. Ya buat buatlah keputusan. Berkehendaklah mm -hmm. untuk paling, palingkan hati Ini Belas kasihan kamu. Ya. Tak kira buat apa kita kena buat? Okay doer dia cuma selain kepada Allah tanpa kehendak Allah tak boleh buat apa-apa tak tanpa kehendak Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tak Ya Allah. Dengan seia. Seluruh Eropa, seluruh Amerika. Seluruh Asia. Di mana dia? Di seluruh dunia. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, seluruh Asia. Seluruh rapia ya Allah. Ialah dengan belas kisian kamu Dengan bantuan kamu Kamu telah jadikan semua satu umat Seperti mana? Seperti mana? Itu sudah jadi. Tanggung Itu jadi alam. Maafkanlah kami. Sampai hari ini kami tidak sadar tanggungjawab jawab ini. Hina hina hantar. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha zalimin. Taufun Allah maha kurni. Kami muli dari Allah mubinat. <chat> <96 putting Hiranisman> mm hmm. Ni. Eh. Ni. Amagrib Saya kalimah ini, semua maafkan. Allah Subhanahu Wataala. Semua dosa-dosa kita, satu demi e. Saya permisi buatkan ini, buatkan ini. dosa-dosa yang dulu, semua anda maafkan. Walaupun. sen Allah yang begitu besar. Wadah. Maka berkata pergi, lelaki kali mau di sini. Ya. Debu-debu percikul hotel. Muhammad mula turun atas kita seperti hujan. ikan-ikan di laut di, di air sudah mula istighfar untuk kita dan, dan kita. semua farda antara kita dengan Allah semua di tingkap ya, kita, doang, kita duduk sini Allah. boleh doang oh, Juru, Juru, seluruh Zep Amerika Utara Selatan air. masukkan dalam hati mereka setiap rumah oh. doa.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 Kamu bersianlah. Semua kekurangan kesalahan kita sampai hari ini maafkanlah. <coughs> Anyway, allah pergi dia Allah pergi dia berbuat banyak ya ada itu dia yang akan mengambil mereka dari aku hendak dia di mana kamu cela keluarkan taibah daripada hati sahabat-sahabat itu maksud bagi mereka kebaikan dan begitu juga keluarkan kebaikan daripada kami dan masukkan kebaikan dalam kami Iliyana Terus asa Bagi kamu yang lantungan mudah Bagi kami semua musykhid Setiap saat ketiga kita mau anggap kita Setiap saat ketiga kita mau anggap kita ni diutuskan Kita Kita memarah Kenapa? Keniat kita dapat reda Allah ya, tunaikan, ya, tunaikan ya, perintahan Nabi Supaya kamu reda Apa-apa amalan gitu Apa-apa amalan gitu dia Belum tu fikir apa yang Nabi beritahu tentang sabar dan yakin. Mengapa Nabi beritahu buat amal? Dia Allah tak baik bagi kita kejayaan dunia akhirat. Allah kan selesaikan semua masalah kita dunia akhirat. Semua mereka. Kau seraphimNetir al-Quran Amin cara solus yakin navigation cam bahkan untuk mereka. masalah. Kita mengajah náasku dia pada tiba-tiba aktar tanda Ralaadama Namiantri Mahita Arif dengan Allah buat Setiap kena Kita akan buat. Eh dia pasal dia. Oleh sebab itu kena boleh nak kita boleh nak dia nak dia nak dia. Kita hari ni contoh semua sudah waktu keputusan. Ya kerja kita. So pentevilah ya Allah bagilah kami lalu biarlah kami itu janganlah serahkan kami kami kepada syaitan mm -hmm. berulang-ulang kali la nah, nah, ilaha illallah la nah, ilaha illallah la nah, ilaha illallah la nah, ilaha illallah hamba nah, kata benar hamba kejap tidak ada ilah melainkan Allah kita mari rushing kuat gembira berita begitu gembira banyak berita orang ini bahasa 25 Tanjung Perak dia itu kursi niat jumbo dulu ini niat bagi lah kepada semua dalam negeri ini Amerika Utara Amerika Selatan dan dia. Kita datang ke sini sini. Kan apa perintah? Dia je pergi Apa macam Nabi? Terjepitlah ramai. Kita akan buat. Jangan ada kerja-kerja daripada kita. Ambil tu je daripada kita. Lakukan dia. Orang maka di setiap hari dan doa. Ya, aku ibadat kita semua mohon kita. Doa untuk ibadat kita semua seluruh umat Allah saya minta ampun bagi pihak seluruh umat, ampunlah seluruh umat. Siapa yang bersetuju? Siapa? Kita akan hidup dengan tengok kehendak Rasulullah terlaluan di sana. Bila kita niat saja, ikan-ikan beri air, dua untuk kamu kita. ikan. Ya ampunlah dia. दाख बड़ा सुमू मन रेसिपी करा दे बावला बड़ी ग्याला जो दावला से विचारे ग्याला न्याम हम लोग इससे ग्याला नबी नबी ग्याला सिद्धी के जोदा बड़ा असर बोले jadi memang ada janji tak diboroskan. Oleh kerana itu, doa sampai. Apa ker? kami. Tidak ada percadang. sampaikanlah kepada kami kepada tempat yang kami susun. Setiap orang Islam. Lelaki, wanita, kanak-kanak, setiap Islam, orang Islam. vertiento kena, R者ye lalas resh mengenли bom bumi yang menerus peluh ГосподMan. Enright beri bavan sebuah komploaife. Tidak. Muy apa Help Bapal racisme oko gallet sabi ng 예 처ada masa nabi sali alogi se wh Allah s.e. bertar experience. Par Allah tarbiya kita. No. manusia seluruh alam segala ananging beresuruh kami semua orang islam di seluruh dunia hmm. maafkanlah modal harapan penuh dengan harapan penuh harapan Allah akan buat, Allah, buat ikut pandan kita Allah akan Musa alih Musa alih salam ti etimaman ni berdoa bersih ni apa Allah tak tahu dia jangan cakur betul apa ni sesuatu hormat Allah dekat suruh faktoral tu tu dari dia. I am Messi. Dari Messi sini. Takkan skor dia. Masih ini. Dua orang. Satu orang. Orang yang terburuk dia. Kita ada. Ah, dia tu. beber lagi jangan malas berdoa ialah kita ni setiap langkah dan Allah salah tak keputusan undi ayat demo doa doa lah doa pernah datang ni ni siapa yang cakap tu dia tu ni dekat kaki kepala cakapnya ya dalam ke dia dalam untuk bagi lah hidayah untuk sakit bila nak macam mana cara Nabi Janganlah kami ikut cara Rasulullah SAW. Bagi kamu semua mudah. Tidak ada muskil bagi kamu. InsyaAllah contohkan doa. Disediakan orang lain. Semua berjaya doa. Doa dengan benar, hati yang benar. Ya Allah. Jadikanlah kami buat apa yang kamu suka. Selamat pagi saudara. Selamat pagi saudari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dua incar malam ni keperluan pemana keluar itu itu eh kami ada mesej. Kami mula datang besok. Dalam seperti itu mai baik kami cuba akan datang seperti mana kau mau. Doa musalim Islam. Siapa yang lah? Siapa yang saya? Siapa yang memelihara? Siapa yang, mem so siapa yang buat segala urusan? <tuk> Alalah bukan kamu yang. Turun kalau sudah. Alah begini Doa sampai ala bapak kita. Alikan hati manusia semua kepada Tuhan. Orang tuh yang cemahkan. Semasa asamnya, menerbitnya, jangan lupa Allah terima nah, kami untuk mahu usai di jalan kamu. Malangnya, semua muslihkan. Lihat sudah seluruh, seluruh, seluruh alam. Allah. Ia tak telah jadikan begitu Dengan belas kesian dia. Tidak, tidak dia risau Tidak si ampun kepada Allah Ya Allah Maafkanlah maaf, kami Kekurangan kami. Ini, Untuk masa depan saya, Terima kasih menit, Terima kasih Terima kasih Tidak minta Tidak berjaya Tapi Ia tak akan jadi tuh yang lain, tuh orang lain, kepera pun banyak, benda sejajar. Jadi, negara kita ada, ada pabrikan. Negara orang negara itu mereka sudah dapat hidayah masuk Islam. Karena orang sudah masuk Islam, dapat salah pabrikan itu. Doa dan doa dan doa dan doa. Inshaallah, ini Kata, lah kita dah Al inna Allah akan bagi kita banyak ketenangan Allah akan bagi kegembiraan bila kita katalah la ilaha ya illallah kan. banyak kami telah bertaalah ya makna Ya syukur bagi banyak benar ya benar mengambil 커an kamu kamu kamu tidak pelajari dan ketika kamu terang kat sini, kami berjumpa dalam doa n всегда notification laman itu 5m Senin menjadi promasikan HDA Nabi Nabi Satrak Makan